تمسی کله چا نهات نه نه تمز خدی د منصوباتونه خو بلله ول د عاعرا پهې جاییز نه ده بله طرریخه د عرا پهې جایز دکه جایز نه نو دیتا او گورا دیتا با دیتا تمیز دا تمیز او ممیز دی که بلا وجده ایراب دام جایز دا چلکه اضافت پا کم سدی چر بینابر اضافت چر شي بینابر اضافت لگوستو ای کنات این دی قفیز برن این دی قفیز برن دام جایزه چه هوا چه این دی قفیز برن مقصد اداشو چه رفت شاوا او پدری خیر اختصار سنازه یو تنوین حضر شکا این دی قفیز برن داویلوم سدی خدا بگو ریلی کنا چه کلا دی ممیز اضافت غیر تشوی نی ده مبهم نده ده ده اضافات غیر تا که <تصفيق> کل غیر تا اضافات شوه نفی اپا تمیز که نصب واجب ده لکا اندی قفیزو حنتتن بررن یا اندی قفیزو شعیر بررن چه مدي قفیزویندي قفیزول مدين نه تي بران یاین دي قفیزول مکه دی بورران قفیز د مکې کفیز به لجهحت چاانه د مطلب چې د چا دز اضافه چاته و شي غیر سو وشي ل بیا به چې کم دنو نو نه سب وااجي وي یا به نه سر شوياج لکه مل او الارضی زا حبان مل او الارضی مل او الارضی زا حبان مل او اضافت ارض تشوی دیگر زا حبان کی تعمیل نصف سشو واجیب مطلب دادی شکر دی ممیز اضافت غیر تنیبی شوی پا غذای کی صوم جائز دی نصف او شر بیل اضافت و کدی غیر شوی پیانه سبسده واجد و بعد ازی و نحوی حجروره ازا اوفاز دادا غینا دامخی چکم تیر شده دی پشانتی دو نورونا جرورور گوایزا ازفتاها چکلی تی اضافتو که دو دی که مد دو حنتا تین غذا مد دو حنتا تین صحیح شو کنه مد دو اضافت حنتی تو شو کنه مد دون حنتا تنو کنه وا ننس به دما اوي جابه او نهسب چې کمدنو پس د هغنا چې اضافتې شو او بل چا تواج دی کې اضافت بل چاده شو که بیا نسب تمیز کې سر دی لکه انکانه مله عرض اوس پو شوي دا اوس بله مله زی ک کوي چې تمیز د نسبت نه تمیز شي تمی زه چا نه نسبت تَمييز کله د نسبت ناراضی نو دیتو وګوره تَمييز په نسبت کې د فعل نو واقعي شکانہ لک زیدن اکثر مالن زیدن اکثر مالن یا زیدن اعلى منزلهن یا اعلى منزلن اعلى بل توس نسبت شوي ده کنا تو ابا زیدن نفسن نسبت ده پھر شوي ده فایل تو په نسبت کیسره ای بهام نه داغین اور صوره شوي ده کنا اورس ا دې کې هم نصب ده نصب تميز منصوب راځي تو ابا زیدن نفسن زیدن اکثروا مالا خو ککل دې اسمه تفضیل اضافت بل چا توس شو شو شو بلچاتا نو دیکی ام جائز دے نصب امس دے جائز دے او چو بلچاتا اضافتشن بیا نصب واجب دے لکا زیدون اکثر القوم مالن زیدون اکثر قوی مالن او چو بلچاتا اضافت نی شوی کنا صحیح شو کنا نو بیا لکا دے مرفوم سو کردے شی واقعہ کردے شی تاویلو کا زیدون کسورا مالو کا کسورا سو شي مالو اول فاعل المعن نسبن با افعل مفضلا كا انت اعلى منزلا او چاړه چې په معنا کې فاعلينو نصب ولا ورکو په افعل سرا فدا سيال کې چې ته تفضيل ورکوونکې وي دي لاره په غیر باندې چې په فضل و ابد كلي مقتضا تعجبا ميس كا اكرم بي ابي بكر ابا کم چې کم په ل کې چې تعجبي اغین ارستو چې کوم دنو تمیز راځي اغین ارستو سره راځي تمیز لک اکریم بهی اکریم بهی ابن ابن څه شو کنه ښکوه معنی کیسه راځي تاج لک واسات مسيره ساوته کنه اقیل فاولته ماذربي زربي وزروبا وزر وقيل زروبات شتهګني شته نو كابور مقتن عند الله كابور مقتن ها سونت مورتا پاكا شتهګني شته دا ټول شي كابورت كلمه انتا خرج من افواههم اتا مزنه دي چې کوم په لب معنا کې سفر وتی راغين ارستو سراوي مقتضا او بعض دا کو مقطته ذا ته عجربه او پهل د را سنا چې تقاذا کې تعجببه تم نهقییا کا اکرم بي ب اکر دي که نه رواب تمسته شوي دی وجرور ب من انشي تغیره عادد والفایلل مع نه نه نوف دا وجه دی ا ش کوې دکر دا عادت تمیز نه یادوموي عادت تمیز مساله اسمه عادت کی راضی دا عادت تمیز نه ذکر کوم او نور چې دا کوم فایلو بچاکی معنا کې صدې پمن سره مجبور کېدل لکه توا بزیدون نفسان دکنا توا بزیدون من نفس په دا پکې ویل څه دي وجرر بمن ان شی تغیر از عادت چار ور کوا پمن سره کستای را دوي و آغا تمیز تا چه مغایروی دا عددنا مغایروی دا چانا؟ و الفائل المعنى کتب نفسا توفد او آغا چه فائل په بسا که هر یو تمیز په من سره مجرور کې دیشه لکا ان دی قفیزن درن و ان دی قفیزن من درن دا بیلوم سری جائز دی لکا تمیز پا من سکی اگلی اللہ دره من فارسن دا سګه دي شي تاسو شي چې شي او چې فاعل په معنا کې نوم کې شي لکه تواب زيد ونفسن کرن تواب من ونفسن دا ایفاده کوي مخاطب ته faid ma'lumi gi sina عارف دي ابهام وقامل الثامز قديم مطلقه والفيلو تصرف نظرا سوبقا دا تک تق... مساله ذکر کيده تقدم د عامل په تميز باندې تامین عامل مقدمی په چاباني معمول باندې هميشه چې کوم دنو عامل مقدمي په معمول دلته مو عامل مقدم دې په چاباني معمول باندې خدات تقدیم د زونو په مطلقن واجب یعنی دی یعنی خدغه فا د تميز څه شي عاملار څه څه و راغلو عام طور لکه دا چې څه څه ګور شوندي کې خو ځنې چې لکه چې کم ځای کې تمیز دي چانه د زات کم ځای ک چې تم د ذاتني نو په غای کې چې تمی د چاې ذات نه نو کې چې کم دنو نو عامیل اسمې جامي دي عامل شوي جاامید لکائین دي قفی زن برور دی که نه د جایت په کې سکه دی اول دی ددي فیل سره مشابه شوی دی یو مرتبره چا شوه فیل وره تنین که نه ما به تمام چې دی چې په کم باې سامي او درې کم تمیر شونو مرتبا ساسه کې تم شوخوا کا شونا منصوب شو مشابهت د مکور سرته شو راغې او دا اسم جایت مشابیر د فیل سره په کې چې د تنین باې یا په قا مکان د تنین باه شو دی تام شوي دی په دیبول دی, دی کې عمل کې جامیت ایفل عملله دا مشابهت دی روستنی معمول عمل کو مقدم کې کولی کله کوم دغه عامل فیل وی او فعل به خل نی یا فعل متصرف یا فعل غیر متصرف غیر متصرف لا جامد شو لغه فعل تعجب شو فعل شیش شو تعجب فعل تصرف غیر متصرف کل جامد دی څه دی کل جامد تقدیم د تمیز په جایز نه دی یعنی عامل تقدیم څه دی واجب دی تمیز په د امام عامل مقدم کې دی له هیڅ وا اوس فعل فعل متصرف ف متصبې مبارید او معني هغې دا وویللي چې په فیل متصب انه شيمونه تمیز مو قطتم کېدللی تمیز ک کې دی شي اون قدم کې دی چې تو به نفسند دی که نه نفستن تو بهدونلی شي اوما کا د نفسنبل راقې ططب که نه حته هرو سل ما فتهې هو خللا للمبرد مبارې ديول ماځې سر کې دي واللهعتقد د وله عام لي للمبرد فیل مباردي ول مازنې دا چې د خدای بند ګو که یاره کاپ شری من جمهور نو ها وي ف مقدم کېدللی به نفسن دی نو ننفسن وویللی نفسن تا جان لا ویل مبارد و مازنیش که من دا ویلوی چی کی دش په پیل متصرف باندې دا تمیز مقدم کې در شي او ذبته نس شي مؤخر شي په یوه دا داول شیر کې دا سمې دي و عامل التمييز قدم مطلقا عامل التمييز مخکې کاوه هميشه یعنی ما هم تمیز بثوی مؤخر عوامل باندې مقدم والفعل ضد تصريف نظرا سوبقا او فعل جکا خاونده تصریف ته کلا نا کلا پاغي باندې دا عامل مخکیش دا معمول دا تمیز مخکیش ويری کلا نا کله پی شویری دایدا مبرید او مزلی مزبت سو کړه اشاره کړه نظرا سوبقا لغ لغ شویری مخکی کړه شویری او فل جاست